На початку зими Україна проголосувала за незалежність, а на новий рік до неї, баба сеньки, приїхав онук. Вона впізнала його, що не той увійшов у хату. Настуся, як дві краплі води. А де мати, не тямлячи себе від несподіваної радості чи, може від розгуби, що її не змогла здолати і за кілька хвилин, спитала недоладу баба Сенька і тут же пережила ще один шок почувши онукову відповідь. «Багато говорити та мало слухати» чистісінькою українською мовою відказав народжений в інтернаціональній Тюменщині. Максим. Слава Господові! Максим, на якийсь там новомодний Едуард чи Ернест, приїхав у незалежну Україну просити тут громадянства – бо хоче прислужитися своїй історичній батьківщині. Мати прижилась у нижньовартовську, вийшла за тамтешнього воєнкома, і на останні українські події вони удвох дружно сичать з синім полум'ям. Віш, незалежності їм захотелось, мазепінці недовєшонне. Батько Максимів, хоч і не був ані хвилини у шлюбі з матір'ю, забрав його до себе ще малого. Він родом з Тернопілля, з Гусятинського району, і Максим – єдине, що знайшлося в них спільного, а що решти, то батько і мати – повні антиподи. Онук сипав словами, чутими бабою Санькою, перше в житті, і вона мала вгадувати їхнє значення. І вгадувала, зрештою, правильно, переживаючи ще один шанс відчути себе понад тягарем власних літ і товщею передуманих думок. А отже, бувши готовою до нового, несподіваного, що його належить спізнати, мов би лежить перед тобою далека дорога, а в те, коли й здавно обіцяне, майбутнє променисте. Павло погостював недовго, вдруге навідався найближчого літа, отоді й спитав у баби, чи співає в неї «Стежка нагород», знову зборувши в душі старої цілу віхолу спогадів і почуттів, котрі мали б уже давно пригаснути, але ж, бач, не вигоріли дотла. І от стоїть вона в кінці городу, на місці, де стояв колись вітряк, того ж літа, як її востаннє провіда вонок, забрали вітряк у музей народної архітектури. І не дати раду своїй небезпідставній підозрі, Ото й дивний відлюдьковатий чоловік, що поселився два роки тому по сусідству з нею і доводиться нібито далеким родичам колишнім господарям того дворища, так нагадує їй онука Максима. схожий і зростом, і поставою, і кольором чуприни та очей. Ці двоє людей з різних для баби Саньки епох просто не могли бути, власне, двома. Тут криється якась таїна. Загадка, баба санька мусила її розгадати. Навряд чи їй снилося ромашкове поле, через яке вони бігли босоніж. Вона нібито втікала, а він її наздоганяв, але якось не по-справжньому, Наша боявся, що коли дожене, то мусить, зрештою, допевнити власне право сильнішого і спритнішого, і тоді вони мали попасти на розкішний килим із пахучих ромашок а тіла їхні – наблизитись до неймовірно куцеї відстані. Власне, ні про яку відстань уже й мови бути не могло, і він за непохитною логікою класичного сценарію мусив би насмілитись на поцілунок, і той поцілунок надовго залишився б на устах ромашковим запахом. Прокинувшись, вона склала собі звіт, що нічого такого їй не снилось, хоч її справді розбудив запах ромашки. Наталка просунула руку під подушку і намацала букетик, з яким прийшов назустріч Микола. Либо не маючи часу бігти до облюбованих київськими квіткарками базарів та базарчиків, Микола купив, що трапилось під руку. Дорогою до місця призначеного побачення Наталка, вигнана до столиці зі своєї провінції зовсім іншими думками і тривогами, не надала ромашкам уваги взяла їх у поїзд майже несвідомо, знічев'я. Тепер вони відігнали від неї сон, вона лежала на непридатній для нормального спання полиці вагонного купе і заздрила двом сусідкам, які беззастережно віддалися на волю Морфея, розслаблено собі посопуючи. Поїзд, означений у розкладі руху як «швидкий», мав би, здавалося, без перепочинку мчати крізь нічні простори, але натомість бездарно стояв на якійсь заштатній станції очевидячки, перечікуючи, доки йому звільнить колію котресь велика залізнична цабе. Наталка не від чому знервувалася, їй схотілося вийти з купе, знайти провідника вагона,